У всій її самоіронії і легкій недбалості до життя, яке протікало навдокола неї, було щось його. Не міг зрозуміти, що, але тепло і слабкий струм уже пульсував у ньому сам по собі, незалежно від того, хто сидів перед ним у кадрі. Це було якесь диво. Підключення до батареї незрозумілої насолоди. Очевидно, так роблять досліди над тваринами всемогутні люди – підштовхнувши їх до дротика. А далі істота вже йде до нього сама, незважаючи на страх, голод, небезпеку. Він підійшов до дверей студії, серце йому билося, як шалене. Хто б подумав, що так поводитиме себе господарю цього всього? А він легко відхилив двері і дивився у шпарину, як ішов запис, а потім тихенько причинив і розгублено, втомлено налягаючи на ліву ногу, повернувся до кабінету. Що було прекрасним у їхньому кабінеті і за чим буде шкодувати, то вікна. З них на всі чотири сторони лежав світ позеленілий, вічний, осяяний божою ласкою, оманливий, як муркотіння тигриці. Але про це не хотілося думати. За вікнами літали птиці, горобці, ворони, ластівки, в основному перед дощем. Зрідка на карнизи сідали голуби, але вони боялися такої висоти, освоюючи тільки дерева та телеграфні стовпи, аби ближче до калюш та їдла. Бридкі ворони у польоті благороднішали, ставали легшими, мовчазнішими, обережнішими. І тільки ластівки, мов камікадзи, шугали перед самісінькими вікнами, змушуючи заплющувати час від часу очі, здавалося, вріжуться в широкі шиби і порозбиваються. Коли котрась таки вдарялася і спантеличено та оглушено кривуляла, віддаляючись, Тамара по-давньому чекала звісток, хоч тут вони були частими. По десять на день, і всі різні, і всі недобрі. Казала собі щоранку, в оцю будівлю не можна заходити, в ній розбивають серця. Задзвонив телефон. Щось роздратовано відповідала Маша. «Не знаю, самі їй це і скажете. Я не її мама і не репетитор з питань інтелекту». Ми не маємо права давати домашні телефони. Будьте здорові. Уже мене дістали з тої ядзею. Маша, я вас прошу, скажіть про це їй. Мені цього не треба. Казала, а вона то підставні і за гроші хочуть, аби я вступилася. Знову дзвонить телефон Маша Кам'яніє. Тамара бере слухавку. Алло, це багаті теж плачуть? Ні, це не багаті. А куди поділи сьогоднішню серію? Не знаю. А мені дали цей телефон. Він неправильний. То дайте правильний. Правильного не знаю. Але дам приблизний. Може, там вам ліпше порадять. Вона шукає у довіднику когось із дирекції, вислуховуючи все про футбол та естраду. Голос розгнівано вичитує її телевізійну програму за день. Ви вважаєте, що це можна дивитися? То включіть інший канал. Але я хочу фільм. Врешті знаходить номер кінодирекції і диктуючи, думає вже, як ядзе, що дзвонять сюди неспроста. Зловивши себе на цьому, вирішує, що на сьогодні досить. Маша продовжує розв'язувати кросворд і не відповідає на до побачення. Як убити любов із старого порадника? Чи знаєте ви, що таке випустити жарптицю з балкона у сіре запелюжене і закіптюжене індустріальне місто. Особливо, якщо вам дуже пощастило у цьому сирому, ледве весняному пронизливому мегаполісі, що вона сама злетіла до вашої маленької квартирки. Бо навряд чи літають жарптиці над нами частіше, аніж кульові блискавки. І в першу мить ви подумали, що вона помилилася дресою, бо що їй робити у вітальні, котра вікнами виходить на північ, Замінити електричне світло, радіо і телевізор разом. А ще після того, як ви довго, пристрасно довго, навіть утративши смисло тих слів заклинань, вже механічно, майже як молитву, просили Бога вам її прислати. Ви навіть встигли посивити, народити дітей, придбати автомобіль, стулити десертацію і зовсім забути, що просите. Чи ви знаєте, як стати біля відчиненої квартирки? відсунути занавізки і дати вдихнути їй повітря волі. О, вона, здається, не зрозуміла, чого від неї хочуть. Вона, може, вже полюбила ваше пшоно, забувши, що її доля – не сидіти у сухій міській квартирі, а літати від палацу до палацу, де тлом для неї будуть трохи вицвілі гобелени минулих епох,